שלום. היי, שלום, מה אבנר, מה קורה? בסדר גמור, מה שלומכם? בוא, בוא, בסדר גמור, בוא, בוא, תיכנס, בוא. הנה, הבאתי לך בקבוק יין. אה, תודה, לא היית צריך, פעמים נור... בוא תיכנס, נו, מה עומד בפתח, בוא. בדיוק אנחנו מדליקים נרות עכשיו, בוא תיכנס. נרות? למה אתם מדליקים נרות? נרות חנוכה, מה? אבנר, בוא, תיכנס, אתה רוצה לברך על אבל חנוכה נגמר. מה נגמר? מתי נגמר? 96. 96. 96 על חנוכה, היום המצדיקים. אבל נגמר כבר חנוכה. נר... מה נגמר חנוכה? מתי? בחנוכה. חנוכה? נגמר בחנוכה. אתה רציני. כן? אפרת? אפרת שמעת? הוא אומר שנגמר חנוכה כבר, שלא אה? צריך אה? לדרות לא יותר. מה נגמר? לא זה לא צריך לדרות יותר. אה? מוזר מאוד... זה מאוד מוזר בעיניי מה שאתה אומר, כי אני, אני מנוי על דבר, כבר לא כתבו על זה כלום. אני... גם מה לא שהלכו לעיתון דבר כבר המון זמן. עיתון ומחור... דבר נסגר. מה, מה, מי סגר את העיתון? בנק אנגלו-פלסטינה באו? סגרו את הבנק אנגלו-פלסטינה? על מה אתה מדבר? בנק אנגלו-פלסטינה? לא חשוב, עזוב, בוא תאכל משהו, אני צריך להירגע קצת מכל המידע, האינפורמציה החדשה הזאת. בוא תשתה משהו, תאכל משהו, תרגיש כמו בבית שלנו. מה זה? מה מה זה מה זה הדבר זה מקולקל. זה אתה קורא פעמיים, זה כזה זה מוקה, ותהיה את התאריך, 82. זה בסדר, זה המחיר. זה זה המחיר, זה המחיר שמה... כן, אז מה זה? זה המספר, זה, זה המספר הסידורי, שידעו מי לפניו ואחריו במדף, לא? מה? זה לא. לא ידענו. תשמע, לא ידענו. תשתה משהו אחר, יש לנו... מים. יש לכם מים? אין בעיה, מים. תביא מים. אפרת, תלכי להביא לו מים מהמקרר ששמנו. לא מהמקרר, מהברז. בסדר, מהברז. יש לך מים מהברז, זה מהאפרת, תביא לו עם הזה, ומצה ברייט שהכינה לך, ופירות יבשים שהיא לך, ודברים טובים. הנה היא מה זה על הפנים שלך? מסכת אבח. מסכת אבח, יש לה מסכה, מה הבעיה שלך? לי זקן, אז לא קיבלתי ברדס, אז לא קיבלתי מסכה. אפשר להוריד כבר את המסכות, מלחמת המפרץ נגמרה כבר. מה מלחמת המפרץ נגמרה? בטוח? בטח, אמרו להוריד את המסכות, נחמן שי אמר. מה באמת? גם באמרית אמרו שלא בטח, אמרו ברוסית, אמרו באמרית, אמרו בברייט, אמרו בהכל אמרו. אתה לא יכול להגיד להוריד, לשים מסכה לאישה בהיריון, איזה חודש את, איפה, איפה את? מתי, נראה לי? כמה? נראה, נראה. חודש מאתיים היא כבר. כמה? חודש מאתיים. תגידי, את השתגעת, היית צריכה ללדת כבר. באמת? מתי? אני באמת כבר שמיניה נורא. אחרי תשעה חודשים. אפרת? אפרת, לא ידענו, קדימה, ללדת. לא, אפרט, לא ידענו שצריך, ילד כבר, מי יודע בן כמה הוא אוקיי, כבר? אוקיי, אתה יכול לצפוח לי כן. על הגב? בבקשה, יאללה, כיפאק. <אח> קדימה, שי שיצא ילד. <אח> צריך <אח> פומפה <פעם פעם אח> משהו, מה זה לך? אה. להביא הנה, הנה הרגליים, יש לו סעוד הרגליים. אולי תוריד את המסכה יותר קל? תוריד, בבקשה, נוריד לך את המסכה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה השנים הכי יפות, חומת ברלין, גורבצ'וב! ליקוי חמה! ליקוי חמה, הכל הפסדתי בגללך, מה עשית לאמא? משטרה צבאית, לפתוח! מי זה בדלת? משטרה צבאית? מה הם רוצים, מה נורא? נפתחתם. מה זה? היי, הבן שלכם לא התייצד לשירות סדיר כבר שנתיים, הוא בא איתנו. שלום. לא! מה יוצא ממני? זכות הילד שלנו זה ילד שלנו, לא? רגע, איך קוראים לו, לילד? לא יודע, לא נתנו לו שם. מה, את אומרת? איך <תאר> <תאר> שלישי אתה בא איתנו, שלום. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il